në bifabinë të i të ndërshme dhe më gjitha të të sre të ndjekim me të mirë deri në ditën e gjikim. Baxhojnë në me lejnë Allahu Gjellewa Ala në librën e hoqës Gdhenjë a shpirtit dhe edukatës e autorit të Spanjës Ibn Hazmi Allahu e Mëshiroft. Të këfjala e ti ku ka folë se pëngesa me ma, ma dhe mës njeriut dhe të vërtetës janë dy qështje. Zemrimi, inati, dhe epshit to çkaçifsh për ai fesadit në tok, për ai shkatërimeve në tok, për e devimeve në tok, për e humnerave, për e krizave, gjitha janë si rezultat i këtyre disendeve. Inotit apo epshit nuk del nga nga kjo. Argument kemi përmend në atje në ligjrat se Allahu xhallahu ala ka thon innehu kan zaluman jahula. Njëri u ka dhë cilësi. Zalum zollomçar Kjo kjo pse vjen prej notit, edhe gjehul, ignorant. Pra s'ka defekt tek njeriu që paraqitet vetëm së është njona pre këtire, pre këtire se është një ona prej këtyre, prej këtyr rëdjove. Pastaj përmendëm se diëtorët i kanë degzuar pengesat që dalin prej notit dhe pengesat që dalin prej prej efshit dhe përmendëm dikon 35 pengesa që një munon të me dalmës njeriu dhe të vërtetës. Ho jan vazhdim thot Allah e më shëroft men shagala nafsehu bi adna alulumi w taraka a'laha w huwa qadiru alay kan ka zar'i ka zar'i al-dharra fi al-ardh allati yajudu fiha al-bur Kemi permannce hoxha ne kët libër nuk ka prua ajete dhe hadithe nuk ka prua ajete dhe hadithe Mirpo por çdo sa të shkatjell ka ajete dhe hadithe dhe kena permannce libra e hoxhës është A rezultat dhe fryt i jetës të tina Nërsa djetari me çka nga zhotë në jetën e tina Ma jetët e hadithën Kjo është rezultat i mësimeve të ajeteve I mësimeve të hadithëve Dhe e a ka shtu e përvojnë e ti jetësore me njërzit Përvojnë e ti jetësore me njërzit Dhe kjo s'ka ma e dobishme Gëse historia me një fjallë qka është Përvoja e jetës së njërzin Një rritë që ka e lezon historien dhe të dimë e përfitu, i a lezon vetës rrugën, nga se historia për sëritët, dhe sa personat ndryshojën. Historia për sëritët vinë tjera njerëz dhe e lunë njetin njëtjën rojë. Andaj, prej dobijës që ka e ka përment hoxha, sepse ka më shkujt ke liber, ka thonë se njerëzit e meqëm, kur dojnë me a shkurtu vetës rrugën, e përdorin përvojën njerëzve të kalumë. Përvo andaj shumitës e atyre sendeve dhe larkëpamsive që ka i përmenin pleçtë pëse dalin nga se është përvojë që ka e ka jetu e në shumitës e në rasteve dalin ashtu si shtojnë pëse nja se e ka të vazume në shëriat dhe dita e ka provu e ka qenë e ka jetu ata dhe ka mishru vazhdim dhe të ogja ku shë angazhën vetë vetën me një dije e cila është ma pak me vlerë sesa si një dijet tjetër, se diturit janë shkallë shkallë. Ka dituri më të mëdha, ka më mesatarë dhe ka më poshtë. Fotoxhja ai cili ka mëmësimën më shumë të lartën. Edhe emson ata që ka pak më poshtë, ai siguria i cili mbjell kallamoç duke pas mëmësimën me miell me grum. Nëse do të dikosh, o jabse ka apo duke çembol, më smar diqush me dhon, po edhe kallamoçi ai do bishë. Është do bishëm, po nuk e ka vlerën si të grunit. Nuk e ka vlerën si ta grunit, se gruri e ka vlerën më të larë, edhe këso me radh me radh krahaso. Margaritari dhe Alltoni. A janë nisai? Nuk janë. Margaritari ka vlerën shumë të madhe, edhe pse është më më vështirë me, me arrit tek Margaritari. Duhet më lodhë ma shumë. E dhe të më lodh më shumë. Edhe der të Alltoni, edhe der të Alltoni është vështirë me arrit. Mirpo, ja sigurt te Margaritari. Ato shka arrin tek margarit, Margaritari du të mi të qatë dejtëna, du të mi të qatë dejtëna, du të me një thellë, e më lodhë, e me sakrafiku, pas taj menzirë, e da ta të të shka pak, e me punu me altanë, dush me pas pare, dush me pas të hola, dush më lodhë, dush më dërmue, mirë po, jo njësaj si kënë të margaritari, qështë që jo gjithë a thotë, a i cili, ka mundësime më, më su më të shka ma të lartë, ashtë i aftë, ka inteligentës, ka menë qëri, ka fuqi, dhe mirët Kjo është thotë shembulli aty i cili mbjell kallamoç duke pas mundësime mbjell gruni, këtë shembull oz ja ka prus sa për ilustrim e ti mundësh me krahasuaj shumë sende. Ti mundësh me krahasuaj shumë sende në jetën tënde. Thotë o xhan vazhdim. Nashrul ilmi indamen laysa min ahlihi mufsidun lahum ka it'amika al'asala wal halwa min man bi ihtiraq wa huma. Kjo ni një ditori dhe ni dobi çëm e madhe. Falt hoxha, më ia dhon deturin. Ati i cili nuk është i përgatitur për mëmbajt, është dam dhe shkatrim për ta. Dija ka shkollën e vetë. S'ka mundsi dikush më morr për një ardien. S'ka mundsi dikush më morr për një ardien. Edhe sikur njeriu që është i krijuar nga on, Allahu Tevareke u Teala shkallë shkallë. A keni pa Allahu Jellal Wala më nxjerr prej barkut të namës dikan 40 vite. Bile me ndzirë, Allahu, Allahu qëllewala, Allahu qadrën ala kulli shej, Allahu ka o mundësi për gjithë shka. Po me pas dzirë, Allahu qëllewala dikan në 14 djetë, njështë të kishë me ndjej në veri. Edhepse, fuqia Allahu qëllewala është e pa përkufizu, më amë njështë e dojnë gradualisht. Adhe Allahu qëllewala e kanë cu njerin gradualisht. Edhe il në është gradualisht. Ska o mundësi dikush me morë. E nëse dikush pretendon, rëjnë. Nëse dik se ka arrit shkoltë e larta, pa i kalu vitet, rënë. Argument, nëse vën dikush thotë kishte lind Filani 40 vjet. Kishte lind Filani 40 vjet. Automatikisht kimi thon, jetu rënë. S'ka mundësi me lind dikush 40 vjet. Po kam me lind? Çi shesh natyrës me lind. Mir po njerëz kur vjen te puna dijes, nuk i përdorin këtë, këtë sistem. Vjen thot Filani për 20 të ishte botë dietar i botës s'ka mundësi edhe pëse njërës që ka janë nga file edhe indiferent e pasojnë ata paska diturit, paska gojt, thotë o gjatë prej dobive dhe urtësive është se diturit nuk banë mjadhonë njërës e kitë për një harë, po duhet gradualisht atësa ka mundësi me, me ba. Argument thotë nëse ti e ap mjalt, apo ombëlsir njëri ju ti cili ka temperatur të lartë, ihtirat Në zemje të lorë Dhe ka ethe Kjo i bandam E nësa ajë qëli nuk e di se i bandam thot, Po mjaltë bë jam dhon. të idhon Mjaltë e mira Po mjaltë e mira Po t'i kime mitë me mjaltë tash Se, se gjendje në ka Që nuk pranon shëqer Nuk pranon ambëllësi Ka ethe Nga se ajë qëli ka ethe dhe ka në zemje Nuk e do shëqerin Nuk e do shëqerin derisa të qëtësohë Andaj nuk vjetë me thonë Po mjaltë të jam të idhonën e Jam të jamësuhu në këtina dhijen Po dhijja shkon gradualisht Dhijja shkon gradualisht Andaj anda Allahu Gjellewal e ka thonë O lakin kunu rëbbeni jin Allahu Gjellewal ka thonë Bahuni rëbbeni jin Qa rëbbeni jin? Ka thonë ibnja basi Allah e më shiroft Rëbbeni jin ashtë ajtë Celi jamësuhu njërzve dhijen Prej matë voglës duke shku ma Matë e larta Po nuk jamësuhu në krytë për njëherë Nga se s'ka mundësi me bërë Argument Bukhari ju në libën e ti sahih E kapru një kaptin Ku ka than Bebun men khassa bil ilmi kaumen Du në kaumin Kaptin Dhe kemi përmeni një prilgjeratave Se kaptinat e Bukhari ju Jan Definicioni kret hadithet Qa i kapru e pas E bje kaptinat pasaj bre hadithet Djetar ka në thonë Kaptina është këreq që ka kanë zer Buhariu pe këtë hadith tash ka kapurë. Pas. Çfarë kapte në kapru? Kaptin. Veçimi i disa njerëzve me një ilm, duke mos jau tregu disa tjerëve. Pse karahiyeten el la yafhamu nga friga që mos e ketë kuptoi. Kan mundsi me këtë kuptou. Argument që kapru, ka thon Ali ju radhiyallahu an hadithun nasa bima ya'rifun. Ja foljun njerz foljun i njerëzve aq sa kanë mundsi me kuptue açaka mund si me bard mendjet e tyre a tu habuna a raziqum se ka se ka thon Ali ju pse ka thon mos ju tregoni njerëzët dijen a tu habuna an yekezba allahu rasuluh a doni ju me por gënjeshtru allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi salam ka njerëz të cilat prej fitneve tëm rroja prej dishimeve tëm rroja prej mjedisit ku arrit nëse ja përmend ti këtë meselë ti thu pa jeta shbaj pa jeta shbaj nuk kam rrimë kuptua ta Nuk kamri me kuptue Andaj disa sende Nëse thot dikush pëse nuk i të regoni Nga se të tërën gjendjën e të jetue Ju folët me sejlet Njësësat do e mos nuk mimsue Vëq me auruit imanin Ama sende të silat Nuk ju man dobi mi qel Nuk i qel E të hibbune E ju këth dhe ballahu rasullu Ali ju ka thot adoni ju Që të thot njësë Ti a bjeni a jet dikujna A, a që shtua hit se besojnë Eshtimë me vakufur. Mos me pas përmend, nuk e kishtan atë fjalë. Nuk e kishtan atë fjalë. Prandaj, njëri u duhet me mësu. Ati çka i bëhat, i bën te mia ka thon, i mësohet një ar themelët, kush është Allahu xhallahu ala. Çka më përmendën unë gjatë vazdim. Pastaj i mësohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kush është. Ja mëson një arsë zguxon ti me mohua ajetin kur të vjenë. Duhet më edukoj. Edhe kjo, kur thonë ja mëson, do që kam për të thënë mëçi thue, e zguxon ti me mohua Allah po nuk mësot kështu po duhet me vite po duhet ko duhet mu edukue duhet mu edukue nuk mu është mi thamë vesh ja thashune jo duhsh me edukue pe nga meri sallallahu sallam 3 mëd vite i ka edukue sallallahu vesh la ilaha illallah Muhammed Rasulullah dësa njështë sot s'kan s'abër një vjet 3 mëd vite pe nga meri allahut me gjeneratën matë mir 3 mëd vite i amëson la ilaha illallah sot njështë s'kan s'kan s'abër me më Ma gjësë kanë sabën njërës asë një mujë me, me mësue, mësim besim Idin a okay, ketë Mirë për kërë vend fitnja, nuk idin Andë Allah, të nga me disë Duk e bo me i sharet Në këta, se njëri ju duhet Më eduku dhe me punu ma ta që e kanë sue Ka thonë, bedi rubil A'mali, fitenen Këll lejli lë mudhlim Ka thonë, shpejtoni në vejpra të mira Para se ma orë fitnët Si kërna o ta Si kërna o ta, tërta Ke lejlil mudhlim Si kur nata erët Kur jenë të erët Edhe të godet diqka e erët A mullësh me po? Edhe ajo është e erët Edhe dritë qka ka ki me po? Badiru bil a'mel Andaj ka thonë shpejtoni Në veprat të mira Djetar kanë thonë Qka kondrlidhje shpejtoni me veprat të mira Dhe kanë në orfitne Kanë thonë djetar komentator të hadithit Ajë cili ka shpejtu në veprat të mira Allahu Gjellewale e bandrit e do të shkja fitne rrujën e viksajna a i cili s'ka vepra s'ka vepra bagajin e tina së shek, veç e godasim a dhe njeri ju, atë ilbë shek amësue me argumentin nga onë Allahu Gjellewale duhet me punu me ata dhe duhet me morës e ndët gradualisht mos me shpejtue andaj i bëntej mi e ka thonë nuk kena pa dikush qi ka shpejtue vetëm së është rëzue Ska dikush që ka shpejtue, vetëm së është rëzue, ska mundë si A mundë është ti me uthtue me aeroplan Edhe me talon ti me drejtu aeroplanin E merë? Nuk e merë A mundë është ti me morë mi ava operacijë dikuit zemën Nuk e merë A mundë është pre shumë fushave tjetës Që ka duhet mu profesionalizu njëri në ata Me thonë mereve Po ka da se ka dikush që është profesionalizunat qështje është profesionalizunat qështje Ka da mundë për ata e kështu me rao pra njeri ju duhet me mor ilmin nga dal andaj, është transmitur edhe nga Ibni Mesudi radiallahu anë ka thonë ma ente bi muhadithin kaumen hadithin la tablugu u kulehum illa kana li ba'dihim fitnëten ka thonë Ibni Mesudi radiallahu anë ka thonë nuk ja u të regon tini mesejle në disa njerëzve e amendjet e të tëre nuk jam përgadit për me kapat mesejle vetëm se ja u kithon një fitnë fitnë ju kithon so është i gatë se me kuptuaj du ë Duhet të shko gradualisht. Njerëzit nuk e dinë kush është Allahu xhallahu ala, ai thotë Allahu e ka bërë haram. Po kush është Allahu? A do ketu ve na jo çfarë themin ne rëndësia e mësimit të Aqidës. Kur ta kuptosh madhrinë e Allahut te bareke ve te ala, kur ta kuptosh kush është i dërguar i Allahut xhallahu ala, Udhrufisi. Çka ka thënë Allahu për pejgamberin sallallahu alaihi dhe sellem. In kuntum tuhibun Allah fa ttabi'unu. Ne se doni Allahin pasom ndimue. Njerëz nuk e kanë kuptuar këtë Allahu mir. Lituzziruhu li tuqiruhu, Allahu ka thënë, ja u kemi thupë pejgamberin me respektu dhe me unënshtru. Njerëz nuk e dinë Allahu ka mir. Na duhet që toparrimet të shëndoshan jar, adhan, të një ar thëmerët më dhan, pastaj i zbukurohet balkonit. Pastaj ngrihet ndërtesa lart, por një herë fillimisht vendosen themelat. E kështu me radhë. Ka thënë hoxha, vazhdim. El bahilu bil ilmi al amun min al bahili bil mal. Kopratësi me ilmë është Ma i qërtuar dhe ma i ullët Sa i cilë është kopratës me pasuri Ho gjapse ka pru qëketa minjarë Masë fësojshka e folën Njarë tha, nuk duhet një ka dhu kretë ilmë Ndikujna, për nësë mi ba fitne Tash minjarë e pruni kopratësien me ilmë Që mësë më mu kuptue Apo mësë më mu mujtë dikush mu më, më shef Kure më shef një ilmë Që duhet me kaldzue e që jo është do mëzdojshën me kalëzhu mu mëshef të kjo regula qëka e përmendë pro se dikush e shvizon një send për me për me arrit një send tjetër ka prej djetarëve të cilat kanë egzisut gjithë mongë gjatë historijes kuri kanë mëshef disa diturit i të zetë kanë qenë të nevojshme kanë thonë jo se e në të mëshef për tjetër qka vetëm se mështë i bajnë njëzve fitne apëshe njërzit i shvizon Kur i dha qilën e hum la tufsidu fil ard kur i thot atë mos bani fesad tok. Ibn Taymija ka thon kur i thojnë atësa vitaxhive kallzoni she ka thon Allahu për tauhidin kallzoni she ka thon Allahu jallahu ala për shirkun atë thoin njerëzit komunën me kuptue. A kjo nuk është çështë rregull. Njerëzit Allahu jallahu ala në Kur'an çdo ajet çka e kaprua çka ka lidhje me bazat e fesës çka ka lidhje me u largu xeheneimit e më fitu xhennetin Allahu nuk e ka bë afitna atë. Se kishin të uhidi fitnë atara. La ju kellifullahu nefsen illa usaha. Allahu nuk e nga rkon shpirtin të vetë sa ka mundësi me bajtë. Vetë sa ka mundësi me bajtë. Uqbudullahu e zteni bu të taghutë. A dhuron e Allahu lërgën i taghutit. Kë nuk, nuk ka fitnë. Nuk mund në ardik është me thonë. Ebni Mesudi ka thonë mësja u kalëzoni këta. Në shëvë ka zënë i sejnë të qëka rruët njëri për gjëhënemit, për shirkit Inna Allah la jëgëfirua një shrakë e bihi Allahu se falë me ibo shirkatina Dush mi ka zënë këtë lojët e shirkut, qëka me mëshef Allahu ma djeka kërcnu kushe mëshef këta Ata të cilatë mëshefin Allahu gjëllëvala ka tënë dhijen Inna lëdhina jëktumune ma anzallahu fil kitabi Minna lë bejjinati wal huda Allah u ka thonë, atët e si të emëshefi diturin, në diturinë të si në nga kena zbitë në Kur'an, pasi që au kena bët të qartë më argumente të dukshme. Je la'anuhumullaa, Allah u i malkon ato. Va je la'anuhumullaa inun, edhe krejtë që ka malkojnë i malkojnë ata. Nga kena përmendë, se në ditën e gjikimit, ata që ka morin së të plahuze dhe doartë të rëkitje, atëja morin malkinë. Rabbena, Ina ata'na sadatana wa kubara'ana fa adluna as-sabeela. O zot kan me thon ditën e gjikimit, na i pasum drejtartët e ton dhe krijetartët e ton. Kto janë fitnia më e madhe, krijetartë apo drejtartë? Të devijum, s'ka dyshim, jo drejtartë vërtet. Fa adluna, na kanë deviju. Drejtarë kanë më pse i thonë Allahi kështu? Do të thotë Allahu mos pia pronancë arsye. Mos pia pronancë. Na na kanë dop. Na i pasuq do çorazi, të na i hupën rrugën. E pse ne na vëna të dënuar? Allah u ja, i thët Likullin dhef Dë ditë keni me morë dënimin Dë fish Se Allah u të ka dhënë mendje Allah u të ka dhënë si Allah u të ka dhënë dëgjim Allah u të ka dhënë shpirt Allah u të ka dhënë zhdo sënë që ka munë është me dalut të vërtetën Prej të kotës Andaj s'ka arsije Gja el haku Wa zahak al batil In në lë batile Kane zahukan Allah u të ka dhënë Ka ar dhe vërtetat Ka dhënë djet Wazaha ka lë batil dhe ka shku e kota Inë në lë batile Këllë e zëhukan Elepse e vërteta e kota Gjithë mund ka qene shkuar Gjithë mund ka qene shkelt Ama përkan Vesh njërë që kanë mend Andaj Hoxha ka thënë Kopratësi me dituri është maj qërtum Dhe maj poshtër Sa i cili është kopratës me pasuri Pse Lijen në lë bëkhile bilmel është fëka min fena i mabija dihi Sepë sa i cili është kopratës me pare Po mua namë hajet në arsye atina. Çfarë arsye? Sai kutjape i paksohet pasuria. A dhe frizoad mos ti hopet, mos ti hopin parot. Edhe pse kë do gisht arsye. Mir po konkretisht është ashtu. Konkretisht është ashtu. Wal bakhilu bil ilmi bakhilan bima la yafna ala nafqa. Po mirë po qysh me kuptu këtë çka kem shëf diturin, kur nësa jap diturin nuk i paksohet, po i shto. Mi thon diku ina, yapi nishinara imar nimi. Shigurët, minëherë, ndorë i kje a, a, a jep një qenë me një mi I jep njëherë A më kërë të dhush jep një të shenë A më së fiton në kur gjo Kjo ka arësie Ditoria është kështu A i cilë jep ditoria nuk i humbo të ajo Po i shtohet Kër të jep unë një dituria, e jep po tina, djetart, një ditori E ti ku të jep të kuj të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Një dituri Andaj, ka thënë oja Ajë që li bëhet kopratës me dituri është maj qërtumë sa ajë që li ban Kopratësi me pasurin Pasta e ka thënë Me mëlebi të tabërihi Ila ilmin me Këtu folë për lojet e diturijës Kush thëtë anonë me një dituri Natyra ti ja donë Wa in këna edna min gajrihi Edhep se thëtë Natyra të cilën ja donë Dhe ja ka përslati qatë ilmë është pak ma i ullët ca ajo diturija tjetër të cilin e don thot felaj e shgall bisiwa musë të mirët ma ata shka e don për ata me shka i shkon musë të mirët ma ata shka komerat për ata shka i përstatë ka o mundësime me kryat atë fush edhe kja një urëci shumë e madhe ka thonë Omer, Omer Ibn Abdulazizi njëni prej khalife të muslimanëve të drejt ka thonë Rahim Allahu Abden arafë e qadra nefësihi thë wakëfë Qan Allahu meshiroft, Mirab, i cili ja di katrin vetvetit edhe ndale çati ku e ka katrin. Ona du mu ba, du mu ba, du mu ba, s'ka mundsi sa i ki kushtet, sa i ki aftësit, sa i ki mundsi e kësaj ngjarë. Aqadha yeri dut mu në al çka çka ka thënë Allahu Tebaraka ve Teala, dhe me nimu me ti çati çka ka thënë Allahu Jellala. Me nimu me ti çati çka ka thënë Allahu Tebaraka ve Teala, mes të ka thënë Allahu diye, ndihmoj umat mediye, ya 13 për doje. Mes Allahu Jellala të ka çel. Sadakajan dhe ki pare, dhe ki të hollan, dihmoj omejtin me pare. Nëse jetë trim, dili omejtin me trimni, dhe mbroj omejtin e pengamerit sallallajt me trimni, qikur Khalid një velidi. Khalid një velidi ka thanë, une nuk di kuran, amunin i mej musliman me qëta ku më ka thanë Allahu Gjellewa Ale. Edhe ka fund, Ureira, i ka një muhe, dhe i në fund. Ebu Urejra i ka një muhe omejtin dikun tjetër. Në hadithë, mi 5736 hadithë i ka transmitu e, të shatë na sot jetojna e sa njëri hinë gjennet për këtë trasmetime e kupton të vërtejta e kështu më rratë Ibni Abasi është mërë me dituri Amrë dhe Khattabi është mërë me politikën e muslimanve e kështu më rratë pra ndihmoj e umetin ati ku të shkon e jo ku të donë ti o ndihmoj e umetin ati ku të shkon thët shembuli kësaj është sikur fejeku nuk e garis në ragjili bil endelus thët ësht i mbjellës e palmave të hurmave në Endelus, në Sponj hurmat së mbjellë në Sponj së shkona ja Evropa nuk e do, hurmat apo dhe të lëkevaris i zejtuni bilhind apo sikor mbjellëja e u lirit, zejtunit në indi kunder da ato janë dobishme, ama ti nuk mund është me mbjellë në vend ku sështë pjellora ja nuk është pjellore edhe këto janë shembe qështë të dikasil hoxha që diçka që ka donë ti nuk do me thonë se kime arrit sukses po shko që ati që ku të ka donë Allahu të bareke wa taala ka thonë sallallahu aleyhi ve sellem hadith kullun mu jessarun li ma khuli qalehu gjde kujt kam ju lecu për që ta shkash kriju më së lip diçka që kësje kriju po puna që ta që ka donë Allahu të bareke wa taala dhe mos e në në shmo profesionin tanë mos e në në shmo zanatin tanë mos i në në shmo afqit e tua kush i në në shmo afqit e v Allahu Jellal Wala ka thon Kur'an wala tehnu wala tahzanu wa antum al a'luna in kuntum al mu'minin musumirzitni the musud dapsani andaj ben te mia ka thon s ka dëshir ma te ma dhe per shejtan se me marzit besimtarin argumente kja ayatesh alla qala musumirzitni ti qala wa musumirzit besimtari ke gjendja ti ka ne dobi te tina nse osh ne mirsi e falendero Allahu Jellal Wala nse ka os prova ban sabr Tavë prezendja e vështaqëçe. Asnjëna. O antumul a'la, sikon Allahu xhellahu ala të shëngrit ambicën te besimtari. Dhe e nxit me punu. Antumul a'la, ju jeni më të lartë. Te ki akiden e pastër. E ki besimin e pastër. E ki ajo që adhuron Allahu xhellahu ala besim, e beson e qirahetin, e beson peshqoren. Punon për rit Allahu xhellahu ala. Pse mardhja? Pse pikllimi? S'ka nevoj. Wala tahinu. S'ka nevoj as mdot të qeu i në këntu më minin mirë po këto është e kushti nëse jeni besimtar për një me nëse jeni besimtar për një me andaj sahabët, tabinit ka thonë sahabët gjithë ditë ka nejë tukesh gjithë ditë tukesh se kina pa po sahabët, as të mëroljt as të tukajt andaj ka thonë i bëntemija, as ka konë ditën, rrugës, ekstomerat ka thonë aj shumisë e rastëve, banë një fak se s'ka nevoj, kujti ti ka lëgjohet nuk ka nevoj e notën po Kushe kur çka kërkush po ajo është mestia dhe Allahu te vareke وتعال ama ditën s'ka nevojë moshtit un jam i sinqert vallahi s'ka nevojë jam të xhëruar si Muhamedi gjithashtu xhëruat s'ka nevojë këtë rast e ka, ka ndodhur edhe ka ndodhur në histori edhe çka kena po e si Muhamedi s'është xhëruar s'ka nevojë e si Muhamedi ti dish me kalldu që e bën onë kët punë po s'unë thot unë po unë edhe motrat e soja e kështu me radhë dut meu largu kten asajna in kuntum mu'mineen asajne besim ta'ala pastaj that hoxha ejelul ulumi ma qarrabaka min khaliqika ta'ala fot ilmi my lord por tie cka duj me angazhu me ta es ma qarrabaka min khaliqik cka tafron drejt detrustit krijusit tan ta'ala il art madruari tebareka wa ta'ala sko il matmad sesa me punu me atcka Allahu Jalla Wala tafron drejt Atina. Tafron drejt Atina. Cila është ilmi më i madh? Ka thënë ibn Qayyim el-Jauziye, Allah e mëshiroft, "E djellul ulumi." Vlera, këtu hoxha s'ka kaluar thëllësh më lart. Për çka thonë, ajo çka të afro drejt Krijuesit tan, Allahu Jalla Wala. Mir po, çelë është konkretisht. Ka thënë ibn Qayyim el-Jauziye, dituria më e lartë është njohja e emrave dhe sifateve të Allahut Tebareke ve Teala dhe jeta me to. Andaj ka thënë sallallahu a.sallem Kus shimson imrat e Allahu gjëllevala Dekhal el gjenne, futën gjennet Apo? Kus shimson imrat e Allahu Nuk e ka përcëllim kus shimson hips Se e kompiteri i di Edhe sufit i din, edhe orientalistat i din Kjo nuk është përcëllim jo. Kjo është mi mësu dhe mi mëshru dhe mi jetësu ato Dhe mi jetu ma ato Mi qitë në trupin tanë Me indjen tanë, shpirtin tanë E kështu merav Në davetin tanë në gjuhën të anë, në shirin të anë, veshin të anë, që a ki ti kretë më kanë, me emrët Allahu Gjellewala. Kjo është ilmi maj madhë. A dhe ka thonë i bënkajimi, ka thonë edhe për që ta për shëtanin, është maj randi ilmë. A ki po një së shankon, vetë që në akidë më zë gjumëi. Normal se shëtanë e ko më të ranën, vetëm akidë njërzit nuk dojnë më mësue. Pse? Se është ilmi mas shum kata ne me qaim argument se allah u çetë tokën i mban me këtë ilm. Ma la ilahe illa allah muhammed rasul allah. Se s'ka ta dhëruam tjetër pos allah xhellahu ala qiellit çndron me këtë. Para mendonë se far ilm i madh asht. Andaj allah xhellahu ala kurë ka treguar kët akida ka thon inna aradna al amanata ala as-samawati wal ardaw wal jibal fa abin. Naqet la ilahe illa allah, amanetin me majit Jadam të qjeve, tokës edhe kodrave. Krijeseve matë të forta. Fe e bejmë, e një ahmil nëhe. Refuzun me mojtë. Refuzun, jo se e ranë ashtë. Fe hamëlehe l'insan, ama njëri ju e pranoj. A ki po njëri ju të shi pranoj, se në po hune e baj, bere. Allah e ka të regu e në të të njëri ju. Ve khulli ka l'insanu min agjel. Allah e ka dhënë, njëri ju është kriju nga shpeta. Shpeta. Ka omerak mi ditë këtë senët Edhe i shpejton Hamel ehe e ka mor Ama duhet tash me quhe Innehu kene dhalu me njëhulen Ka qenë ignoran dhe i padishëm Dhe zullum qar dhe e ka mor amanetin Se i mërë njeri u shumë përgjëtësi mirë Për po nuk i, i qënë E kështë nëmeral Andaj, ilmi ma i madhë është me njëftë Allahun Gjellë Wa Ala Emrat me njëftë Allahun Gjellë Wa Ala Qilësit e tina Të barek e wa taala Dhe me jetu me këto Nga se s'ka mundësi, s'ka mundësi njeri ju me gjithë lumëturien në dënja nëse nuk e njëfë Allah unë gjëllëvala Qishki mundësi me jetu nëse se njëfë kryusin tanë? Nuk e di shkallim dënjati, kusht t'ka citë? Se Allah ku t'ka njerë dënjati, s't ka pitë, s't ka pitë Akhradja kum mimbutuni, ummeheti kum latë e alemune shej En Allah ju kanë njerë nga barësët të nënajve t'juve, pa ditë kur gjojo A t'ka vejtë Allah, a do me të kryu? Ja Ja hëllë ata alë lë insani hinu minët dëhri lem një kun shëjën më dhkura a kujton njëriju një kokës, s'ka të shenë kur gjo a kujton njëriju shumë i dopt ndaj, nëse donë mu forcue dhe me dashë Allahu gjellewala duhet mu morë me ilmin më të lartë dhe jashtë njohja me Allahu gjellewala dhe më simi i akides pasër, thotë të hojën vajtëhim wa ma e anëke alë lë usuli ila rida dha jo prej diturive që ka të njëmonë, ma rritë në të sinë Allahu Gjellu A'la. Allahu të barëke wa të ala, e ka të reguë në sure fatir, se kush i ka friga Allahu Gjellu A'la. Inna ma jakhshë Allahe min ibadihi el ulemah. Vërtet, frigen Allahut jakan ulemot. Këtu du me boni së qarim, që e kam bod djetartë. Kush e në qëta ulemot? Qëka lezojnë libra shumë, qëka kanë doktoratura, qëka kanë Krije prej shkolla ve drishme Qëka kan hif zineford? Ja Inna ma yaqsh Allah min ibadihi El ulema Allahu te kan frikën veç ulema Mi Podojna me ditë kush janë qëte ulema Allahu në surë bejjene Eka të regu kush janë qëte ulema Allahu jellë u anë kushka mehin jennat Qëka kan thë në kushka mehin jennat Qëka kan thë në kushka mehin jennat Qëka kan thë në kushka mehin jennat Qëka kan thë në kushka mehin jennat Radhi Allahu anhum wa radhu an Ata janë knaçt me Allahun Qa ka thonë, shpërblin e kanë gjennetin Kush janë këtë shka e kanë shpërblin në gjennetin? Dhe ali kelimen khashia rabbe Këto janë që e kanë pasë frikë Allahot Tash logaritë të kushko e kanë që të ulemot Sur e fatirë ka thonë Allahot i tutë në ulemot Allahot dhe në gjennet kanë me i, ata shka e kanë tutë Allahot Që të ulemot kushko e kanë, ata shka e kanë tutë Allahot Pra nuk është kushët me pasë e doktoratura, magistratura, vëllime, kuta diçka, me, me i pasë friga Allahu Gjellewala. Jo, ja. po njeri ju ka mund si avam me qenë edhe hinë gjenët me mija vite para shumë ulemove. Argument, shikoni dhe lezënë me vëmendje në gjarrjen e magistarve të firavlit. Kur Allahu Gjellewala e ka të regu e për më nga të regu neve se kjo uzzimi është prej onës teme, jo me inteligenci. Argument, magjistart janë krijesa me e poshtër në këtër tokës Me pajtimin e kitë njerëzve Dhe i muslimane dhe qafirave Magjistart Se, se kritë magjien e kanë të ndërtu me mbi qka Mbrej adhurimi të shejtonit Shejtoni ja u krim pun Me kusht, me adhurua ta Musa, a.s. kër ka shku të firauni Magjistart i kanë mbojt Thronin e firaunit Kër kanë dalë në shesh Me dalë e varteta Kanë shku i kanë thonë magjistart firaunit e in në lëna le e gjeran inkunna në nëhnu lë ghalibin o firavnë, nëse e fitoj në musën a kemi në do nëshë përblem? ka lëne amë, ka thënë po mirë këshirët tash, këtë qasin mojë e menë, qasin po dojnë që përblem për firavnit, me magji kjo a kufri me pajtimin e ketë ulemave magjia, magjia është kufrën dhe të jehudët dhe krishtet magjia nuk lejot asë të krishtet dhe të jehudët Mirë, kër i gjujti Musa Argumentet e tina Qëka thonë? Amenna bi rabbi l'alemin I besum Zotit e botrave Në qast Firavn i kërsnoj I kërsnoj kam jau prej dur dhe kom Në le usalliben dhe kom Edhe kam ju gëshduhe A mentum këble en adhin e lekom A i besu ti u Musës pa ju dhanu në juve leje Qëka thonë ato? Fakë dhima e në të kadë Banë mëneve tashka dush Se na e këptu dhe vërtejta Në qast Në qast E fitun shpërblimin Allahu gjellewala Dhe gjenetin Allahu të vareke Në qast Ku amësimi, ku janë sakrifica Fakë dhima e në të kadë Banë shka dush tashka dush Inna në tma'u En jagfira në na khatajana e një këfira rabbuna e khatajana në nga të shpresu të është zotim në e falë gjunahot e në kuna e wallul muslimin se u banën part për e muslimanve pasi që u banën part për e muslimanve shpresojnë që Allahu Gjellewala në e falë e magjien edhe kështë në merat për e gabimeve shikoni në qastja këndru Allahu Gjellewala imonin edhe shikoni imoni që ka ban shikoni imoni që ka ban e ndrishon njëriju e ndrishon, në qastju ka ardh Andë Allahu të barëka wa ta'ala ka than Wa ma kuntra të drimë al kitabu walë al iman Wa lakin geallnahu nuran nehdibihi Men nëshau min ibadina Tio i dërguar Se ki ditë qka është libra Në të ke në than Edhe uzzimin e jaopna kujdojna Adha i bën qajimi Falën i bën tejmija ka than Me pasin uzzimi Me intelijens Dhe me nëquri Allahu se kishë privuë Aristotelin për uzzimit Se ka qenjë njeri ju I qili ka vluë intelijensa A ma e ka privuë Allah e ka thonë, Allah e më shirofë, uëtu dhekaën, wa ma uëtu dhekaën, atë në jojë dhënë intelijenësa, për në jojë dhënë pastërtia. Dhe sa të Allahu kush shpotën, illa men atë Allah e bi qalbin, selim, kushkon të Allahu me zemër, te pastër, qad eflëha men zekëkaëha, Allahu jellua ka thonë, ka shpotu vë të majtë ili është pastëruve. është pastëruve. Pas, Andaj, Allahu jellua ala, e ka bo prej ilmit matë matë, mi pas frikë Allahu të barëke dhe me punu e me dijen e vërtet, edhe nëse nuk është shumët mi ju përmbajt dijes së vërtet, Kur'anit dhe sunnetit dhe Allahi nuk ka ndodh në umet fit në ma e madhët që ka thoni më ma Mahmedi vetëm se ku janë përkëthi e libra të kujna e grekve kur me muni ka kërku e mi ja përkëthi libra të grekve dhe ka ndodh që ka ndodh me Gjehmin edhe pjellës e Gjehmit Ibn Safuanit e kështë të mëra, prej i rgjajës, i rgjaja bazën e ka ku, të, Gre të greqia, se ato i kanë punë me matematikë, ato i kanë punë me matematikë, dësë anaj i besojnë, në shartë i parë i imani, cëli ashtë e ledinë e minunë e bilgajbë, ato shka i besojnë gajbitë, shartë i maj parë është, se shakti Allahën, se shakë fakhiretinë, amë i besojnë, si kur që ka merë frimë, si kur që ka shaktë, që ka folë, Andaj njeri ju, duhet me qenë shumë, shumë i kujdeshën. Dhe me u këthi, Allahu të barëka wa ta'ala, senin e par, më sinë të rritët. Dhe pas taj, me mor burimin edijës, prej, ku ka thënë Allahu gjëllë wa ala. Kala Allahu, kala rësul, ka thënë Allahu dhe ka thënë për nga meri. Pas taj ka thënë hoja, më vazhdim, a dhe me këtaja përkundojna, undhër fi l-mali, wal-hali, wal-sihë, ila me ndunëk, undhë Nëse don me shpëtue dhe me jetu i lumëtur, shiko në pasuri dhe në shëndet e kshënëmerad dhe në pozita në ata që ka janë ma poshtë se ti. Kjo është hadithi për nga medit sëllëlloha a.s. Ka than shikoni në pasuri ata i qëli ka ma pak se juve, kjo është ma e den që i mësta në qmoni begatinë Allahu Gjellëvarë nda juve. Nëse shkonë miksirë ata që ka në palate, ka mu të dukë vetë janë gjehenenë. Nëse shkon me qirë ato që çka kanë pallate, e pasuri me miliona, kam të duk vetja dhe kemi harruar nimetat që i ka dhënë Allahu xhallahu ala. Andaj kur e ka takuar njëri pyesalefit në në dietar pyesalefit i ka thonë, "Ma përmend diçka prej begative të Allahu xhallahu ala, se nuk ka kop gafletit." Ka thonë mbillësit. Kaç mbillësit. Edhe çel. Nimet i madh që Allahu ti ka dhënë syt. Nimet i madh, nimet i madh që Allahu të ka dhënë gojë, edhe nuk ngatrot as një herë, nuk koklavit të as një herë. Nimet e mëdha që Allahu t'ka dhënë vesh, se shumë njerëz janë privuar prej kësaj. Nimet e Allahut, i madhësht i t'ka dhënë Allahu xhallahu ala shandat, se shumë njerëz janë paralizuar ekzomerat. Shumë nimetet Allahu te bareka we taala. A ndesh miqëria ato që janë më poshtë, por më pa veten ç'të ka dhënë Allahu xhallahu ala. Po Vëndor fi dini wal ilmi wal fadail e sa i përket fejes. Edhe e ilmit, edhe edukatos, shikoj ato që janë manalseti. Se kjo të nxit me punu më shumë. Kjo nxit ç'ti Vafi dhalike feljetena fesil El mutena fisun Allahu që ka thonë E sa i përket dhe prave të mira Le të garojnë nga rusit Munësh mu garu dhe prave të mira Amon dunja jo Dunja ka, ka thon, sallam, me mbarue Ka thonë sallallahu a.sallam Në pas pas të allahu pesh dunjaja Nës ma se ka Fiha Shurbet e ma Nës e kishton qafirit as një pije As një pik uj me, me kërkuve Amon Allahu jo ka thonë masonave dunjaja në ketë Amanu qidan Allahu xallahu ta'ala. La'anhum wa, La wa qadiba aleihim. I, I ka malku ata dhe është zbrit hidrimi i Allahut mbi ata. Amanu ka von Allahu xallahu ta'ala fitnatan. Fitne i ka bëu Allahu te baraka ve ta'ala para ata edhe për njerëzit tjetër. Para ata edhe për njerëzit tjetër. Andaj te Allahu xallahu ta'ala nuk matën sajnën me pasuri me me dhunja. Po më çka matën me din me ilm اذا ما ادوقات كتر انتسنت اشكا بلرساو ان ت الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام ابارا العلم انما يخشى الله من عباده العلماء اتريطا ادوقاتا قال صلى الله عليه وسلم من طرق جنات احسنهم اخلاقا شايكان ادوقات ما لارت قال ابن القيم الجوزيه الدين كله خلق فيقيتش ادوقات kë fejë a keto s'edukot. Kur s'ka edukot s'ka mundsi me arrit të fejë. A dhe xhavariç prej cilësive të para që e kanë pas s'ka pas s'edukot. Dhul Huaysira, to e ndau pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qismën, plaçën e luftës që i ka thonë Edel. Ka thonë banu i drejt. Pala no, më ndau pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thonë banu i drejt. Edhe këto xhavariç Jitmon, Misori, ai lesonin të, të banu i drejt. Me saj af as në sojef, fejas. Nësoj e laj, laj, laj, Allah E qëka e na të mësue? Qëka e na të mësue në Kur'an dhe Sunat? Ekë sëmerat Prej, bodh, Allah, qëra ditjëve Qëra i kanë jërzit Edukat Ka thonë sallallahu aleyhi sallam Arbaun men kune fihi Kana munafikan khalisan Kus i ka 4 cilci është munafik kristal Këto 4 cilci kanë bon me edukatën E para Qa është? Bida hadethe këdhe Kutë fole rren Parën cilci Aish ka rrenë sënë A i shka rrenësën e mëson fejnë Allahu gjellëvala Se feja është nëndërtume më i vërdetsi dhe sinceritet Edhe kërri i gabim me thonë gabima Unë e këmë bëhe Unë e këmë bëhe këtë gabim Unë e këmë thonë që të lafë E kështu me rafë E jo me mëshefë E dhita I dha tumin e khaan Kër të lije diska amanet Se mafë Trafëtan Në krizat më, musliman, Në krizat më musliman, të mojët musliman dhe ajt të le E kështu me rafë Në prepozitave çka s'ka s'ka nevoj tash me marë amanetin. Pastaj ka than Peygambëri Sallallahu aleyhi dhe sallam kur të polemizojë çartot. Aqe po a është saka ka gjë në veti kur të polemizojë çartot? S'ka nevojë mu çart, si të kisha argumente ngjarje. Nëse s'ka argumente, lej. Ekso marë. Dhe ka than Sallallahu aleyhi dhe sallam, cilsi i katërtash, kur ta japë fjalën premton diçka, ta than premtimin. Kto ka ta cilsi? Ka than Sallallahu aleyhi dhe sallam, kush i ka katërt të katërtat, ta munafik kristal. U shekon një kopim nënafikllok që çat saka. Kto katër cilësia për edukatës, me kompetensam munafikllok i ka thonë, e munafikllok i biçkarit tan për aqidës. Andaj ndërleshmeria mes të katërës dhe aqidës është e pashkoputshme. Kush mundohet mënda, ka nda diçka shkas ndahet. E kështu me radhë. Lusim Allahun jelle wala, që na shtojë për elmit dhe fejes dhe edukatës, ashtu siç është Allahu te bareka we taala i knos meneve dhe mos na privoje prej asaj çka ju ka dhan muslimanve gjith historises dhe sahabeve te pejgamberis sallallahu alejhi dhe sellem lutim allahun te bareke we teala qe mos na privoje prej 50 ga bazene pejgamberis sallallahu alejhi dhe sellem diten kur kam konetja qomulnasjan lutim allahun xhelloa ale mos na privoje nga shikimi i fitres allah te bareke we teala ve sallallahu ala nabiyina muhammedin wa ala alihi wa sahabati ajma